Потрої з отець Василій покликав мене до лавиці під липою, де посишкував вечорами з першою бородою на патерицю. Досі я знався з божими людьми суворої духовної праці. Се ж був чоловік високої духовної школи. Плин його бесіди зачаровував, наповнював тебе повінця трунком пізнання. М'яким заколисуючим голосом оповідав він про речі, які радше пасували Академії наук, а не монастиреві. Живемо з вами на чудесній землі. Про це не тільки самі не здогадуємось, а й світова археологія ще не знає. Загляньмо в сиву давність, що чинилося тоді на сих горбах. Палеоліт має три поділи. У нижньому і середньому з'явилися неандертальці. У тих напівлюдей уже проявлялися зблизькі свідомості, зачатки релігії, вони вже ховали своїх небіжчиків. Неандерталець вважав, що матерія не знищується, просто міняє свою форму. А якими були наші пращури? Вони ходили... В хутряному одязі, який обробляли, перетираючи зі слиною кожен міліметр шкіри, виготовляли знаряддя праці з каменю і кісток. До речі, першу пов'язку зробили собі чоловіки. У них сором прокинувся раніше. На місці нинішнього Мукачева розкидалися широкі рукави, Повноводної латориці на буйних луках паслися мамонти і тури. Їх фігурки з каменю я знайшов на сій горі. Мисливці селилися у печерах ловачки, червоної, чернечої і сорочої гір. Так-так, ті кам'яні ями, які ви знаходите на чайних ділянках. Коли ченці ордену тамплієрів у середньовіччі Завезли до нас виноград, перші винарі вже мали напівготові пивниці на цих узгірках. Чи здогадувалися наші діди, що декотрі боргази вони успадкували від неандертальців? Неандертальці жили гуртами по 25-30 чоловік. До весни з сім'ї залишалося хіба що 5 чоловік. Інших з'їдали через голод. Своїми списами, з гострим камінцем, вони не могли вполювати п'ятитонного мамонта чи печерного ведмедя, що важив до 600 кілограмів, хіба що обкурювали їх у лігві. Тому живилися вони трупами тварини і риб, які приносили крижані ріки й потоки, а здебільшого корінням і рослинами, яких поїдали в 240 разів більше, ніж ми тепер. Білкової їжі було скупо, середній зріст неандертальців не перевищував 165 см. Зате тіла їх були сучасними м'язами, вони були дуже розумними і кмітливими, мали більший за наш об'єм мозку, і багато чого вміли робити. Це було унікальне поєднання розумної людини і сильної, витривалої тварини. Це був найзагадковіший рід людської цивілізації. Неандертальці вимерли, за винятком невеличкої популяції, яку називають сніговою людиною, лишим чи дикуном. В Абхазії я багато про них чув від самовиць. На зміну їм. З'явилися кроманьйонці. Це було близько 20 тисяч років до нас. Вони почали займатися землеробством. Виходили з печер і майстрували житло з кисток і шкур, розділяли шатра на квартири по 10-15 квадратних метрів і перестали поїдати одне одного, бо навчилися успішно полювати. Прийшло потепління. Ліси кишили звіриною, а ріки й озера – рибою. З тих пір мало що мінялося в природі людини. Досі найбільше реліквій палеоліту знаходили в Піренеях. Але от парадокс. Дослідникам траплялися або перші кам'яні предмети з печаттю симетрії, або наскільний живопис, що свідчить про вищий ступінь розвитку. Середина ніби випадала. Оту середину і знайшов її на Чернечій горі. Це десятки предметів так званого мобільного мистецтва. Гравюри на камені і креслення на гальці, не кажучи про сотні кам'яних рубил і примітивних фігурок звірів, людей. Одна річ особливо цікава, висічена з каменю людська голова. І близько 15 тисяч років. Маківка звужена до гори. Такі черепи мали наші первісні земляки. Отже, ми нащадки саме тих людей. Важко стверджувати. Відбувалася велика міграція населення. Племена змішувалися, обмінювалися жінками. Їх чомусь... За всяку ціну хотіли мати з чужих груп. Міграція – взагалі дуже цікавий і маловивчений процес. Нині я досліджую схожість топонімічних назв Закарпаття і Сербії. Подібність їх разюча. Маси людей якось ізолювалися і еволюціонували окремо. Хоча говорити про чистоту раси чи нації – Дуже ризиковано. Цікаве останнє відкриття вчених з Каліфорнії. На рівні біохімії і генетики вони довели, що в усього роду людського одна прамати. Ця Єва з'явилася 100-200 тисяч років тому в Африці. Не спіни морської, а щоб дати життя новому роду людському. Якби не було її, не було б і розумної людини, всіх нас. Еволюція відбувається не тільки по вертикалі, а й по горизонталі. Одні види народжувались, інші – вмирали. Ви хотіли сказати «вимирали»? Ні, саме «вмирали». Види вмирали, як вмирає індивід – динозаври – іхтіозаври, мамонти. Причин їх вимирання не можна знайти. Отже, вони просто вмерли, як умирає будь-яка істота під сонцем. Вичерпали себе, сповнили свою програму, закладену природою. Це моє глибоке переконання. Відкриття, якщо хочете. Метелик живе добу, Кінь – 25 років, людина – 70, черепаха – 300. Біологічний вид, мабуть, теж має свій вік молодості, зрілості і смерти. Чи це не означає, що і людський вид чилком ймовірно? Вимерли чи вмерли колись австралопітеки і неандертальці? може перейти колись в інший вид і людство. У своїх наукових дослідах, отче, ви спираєтесь головно на природні дані, а божественне, духовне. У мене своя система релігійної філософії. Біологічне і духовне в людині дуже пов'язане. Як є відродження в біологічному світі, так є відродження і занепад духовності людської. Відродження духу в каятті. Відмова від Бога, самообман, облудна поза. Думка про верховну істоту не придумана, не нав'язана нам, вона одержана нами в генах від предків. Людина – це вічне каяття. Вічне відродження духу. Без Бога вона раб природи, а з Богом – дитина мудрого Всесвіту. Навіть комуністи це розуміють заднім розумом. Їхній ідеолог Анатолій Луначарський написав книжку «Релігія і соціалізм». Завуважте, на першому місці – релігія. Суть книги зводиться до того, що соціалізм мав би бути новою релігією. «Настільки незбагненно, що схоже на казку», – сказав тоді я. Старець посміхнувся. «Якщо я сказав вам про земне, і ви не вірите, як повірите, якщо буду говорити вам про небесне?» Це з Євангелія від Іоанна. Наважився я тоді попросити отця Василія щадити більше своє серце, подав деякі ради. Настала його черга подивуватися. Сказав, що роками виписує медичні часописи, аби дізнатися більше про свою недугу, а я за якусь часину виклав йому діагноз. У великому боргуми, перед тим мислителем, ясно і рівно горіла його подвижницька свіча, осяюючи праведні труди, які тоді майже нікому не були потрібні. Та він тим однак не переймався і нікого не судив. Він і далі самозречено стрих своїх овець. Не похваляйся своїм хистом, і не жертвуй усім заради свого ремесла, бо народжені ми не для ремесла, воно дано лише в поміч душам, які зліпив великий ремісник і втішився. То й ми більше тішмося тим, що душа наша доброго творить, а не руки й мозок. І не суди інших, бо немає справедливого суду. Не просівай добро і зло, бо людина зла хвилину, а добра день. І навпаки. Життя часто псує людську удачу, але не псує людину. А наше недосконале око бачить її злою, недоброю. І навпаки. Немає правильної оцінки, немає справедливого суду. Непомильне, тільки милосердя